dilluns 9 de desembre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell escoltarem a Judit Berners, coordinadora de l'any Brossa que ens comentarà els detalls de l'exposició Brossa Polièdric que es pot veure al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell i també ens valorarà aquest any Brossa que està a punt de finalitzar. Seguint a casa nostra, us explicarem que la setmana passada més de 1.000 nens i nenes van prendre part del Cros escolar de Palà -Frugell. La informació comarcal ens portarà a explicar la detenció d'una parella de 22 anys, veïns de Girona, per tenir una plantació de marihuana en una casa ocupada a la pera. Tornem cap a casa nostra per escoltar les paraules més destacades que el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, Pau Lledó, ens va deixar en aquesta sintonia al voltant de la, quines serien les possibles possibilitats per intentar, doncs, subsanar els problemes que hi ha de mobilitat als carrers Bailent i Nou de Palafrugell. I finalitzarem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell amb la previsió meteorològica que ens aporta un dia més en Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estartit amb un inici de setmana amb un cel canviant i amb una mica de tramuntana i de cara a finals de setmana amb més bonança. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 9 de desembre i oferim-vos la conversa que vam mantenir amb Judit Berners, coordinadora de l'any Brossa i que ens comentava els detalls de l'exposició Brossa Polièdric que es pot veure des de mitjans de la setmana passada al Centre Municipal d'Educació. Aquesta conversa ens la porta la nostra col·laboradora, l'Irena de les Heres. Hola, seguim a Ràdio Palafrugell, aquest cop amb la Judit Berners, coordinadora de l'any Brossa. Parlem amb ella en motiu de l'exposició itinerant Bossa Polièdric. Hola, Judit. Hola, què tal? Uh, com va sorgir la idea de l'exposició Brossa Polièdric? Doncs bé, va ser un encàrrec que ens va fer la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona per tal de commemorar l'any Brossa amb una proposta expositiva que fos divulgativa i que pogués itinerar per diferents biblioteques de la Diputació de Barcelona. Atès que moltes biblioteques van mostrar interès des del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i des de la Institució de les Lletres Catalanes, es va decidir de fer dues còpies més d'aquesta exposició per tal que pogués itinerar no només a la Diputació de Barcelona, sinó a tots els llocs de parla catalana que estiguessin interessats d'acolir aquesta mostra. Parlant una mica de, de l'artista. ens podries parlar de la seva forma poètica. Ah. Bé, doncs per començar a dir que Brossa no era ben bé un artista, ell s'autodefinia com a poeta i ell concebia la creació poètica com un tot, de manera que eh, si en un moment donat s'havia d'expressar poèticament en una imatge ho feia, però havia de fer servir l'objecte també si havia d'utilitzar un poema en rima o feia, però si havia de fer un poema d'un sol vers i sense rima també, és a dir, concebia l'acte creatiu d'una forma molt lliure i utilitzava la poesia com una eina al servei de la comunicació. A l'exposició Brossa Polièdric, es poden contemplar aquestes formes poètiques tan literàries, escèniques i visuals que tant van caracteritzar la seva trajectòria? Sí, eh, la idea d'aquesta exposició era mostrar aquest tot brossa que comentava Uh, mostrant la seva poesia, no uh, des d'aquesta classificació no, de paraula escrita, de poesia més visual objectual i de poesia escènica o teatre, sinó que la idea és una mica doncs, que el visitant entengui aquest univers creatiu d'una forma interrelacionada. Per exemple, en uh, aquesta exposició van de tenir uns plafons on s'explica tot aquest univers creatiu del poeta i hi ha tres daus cada dau parteix d'un concepte. Hi ha un dau que és la paraula, hi ha un altre dau que és la imatge, hi ha un altre dau que és l'acció, però quan agafes cada dau no vol dir que el dau-paraula tingui tot de poemes escrit, sinó més aviat és un dau en el qual la paraula com a concepte és molt present en el poema. De manera que en aquest dau t'hi pots trobar un cartell, que és una cosa visual, o fins i tot un poema-objecte on la paraula en ella mateixa agafa força. Per tant, és una exposició una mica que desmunta aquesta voluntat de classificar brossa i que mostra doncs, aquesta obertura i aquesta manera de fer més transversal de l'autor. Ah, a part d'aquesta exposició itinerant, ah, quins actes s'han celebrat a més a més? Ah, s'han celebrat molts. La Fundació Brossa va fer una gran exposició dedicada a la poesia experimental europea i americana que va a comissaria l'Eduard Escofet i que és una exposició una mica que ubica Brossa en el context internacional per no deixar-lo com un creador local que feia coses diferents a tot allò que s'estava practicant en el nostre context. No? D'altra banda, també hem fet un cicle que hem titulat, ens va ser Joan Brossa, que és un diàleg que Desentra una persona que va conèixer Brossa i un nou creador que d'alguna manera veu o s'inspira en el poeta amb la voluntat doncs, de traslladar també l'autor a l'actualitat. Uh, des de la Fundació també hem fet itinerar altres exposicions que nosaltres tenim uh, amb la voluntat de fer arribar l'obra de Brossa a altres museus o equipaments culturals que hi tinguessin interès S'ha celebrat també el segon simposi internacional, Joan Brossa, en el qual també es volia fer aquest traspàs generacional i també entendre el simposi no només com una cosa acadèmica, sinó també un, una estructura, un format d'activitat en el qual la creació hi té alguna mena de sentit. I també voldria destacar totes les publicacions que s'han fet en el marc de l'any Brossa, que han estat moltes i que d'alguna manera han aconseguit reeditar l'autor perquè hi havia molts poemaris de brossa que ja no es trobaven, i ara doncs, el gran deute que tenim amb brossa seria aconseguir que els poemaris i els llibres de l'autor fossin traduïts a altres idiomes. Perfecte. I ara que ens trobem al final d'any, ens podria sí? explicar una mica com ha anat l'evolució, com ha estat la valoració d'aquest any? Nosaltres hem quedat molt satisfets perquè tot just fa un any i dos mesos que la Fundació Joan Brossa va inaugurar un nou equipament cultural a Barcelona, de manera que per nosaltres l'any Brossa ha estat una forma de donar, aquest, de donar a conèixer aquest espai que es troba ubicat al Born, en un carreró molt estret a tocar del Museu Picasso i d'altra banda doncs, ha aconseguit que Brossa arribés a, a tothom als més grans, als que coneixien brossa i als que no, a les noves generacions, perquè tenim també un programa educatiu molt potent amb la voluntat de fer arribar a l'autor a les escoles, també a les biblioteques, als centres cívics, a, a diferents llocs. I hem de dir doncs, que any Brossa va començar a doncs, mica en mica, el primer trimestre va ser com més tranquil, però a partir de l'abrils doncs, va agafar molta embranziga i a hores d'ara que com avançava faltant dues setmanes per acabar oficialment l'any, l'acabaríem el 17 de desembre amb un acte institucional al Teatre Nacional de Catalunya s'han comptabilitzat com 350 activitats que s'han celebrat en el marc de l'any Brossa Crec que ja ho has comentat una mica però quan es commemora el centenari d'escriptors també s'aprofita per reeditar eh, o treure nous valors a la llum sí? eh, En el centenari de Brossa també s'ha fet alguna publicació especial aquest any? A veure, eh, com comentava, eh, una cosa important que s'ha fet erraditar, no? eh, com deien molts poemaris de brossa que ja no es trobaven a les llibreries. I com així com a peça estrella de publicacions, eh, destacaríem el catàleg raonat de la poesia visual experimental de Joan Brossa eh, a acabar entre el 1941 i el 1970. Es tracta del Brossa Poeta Visual Menys Conegut i és un catàleg raonat eh, de grans dimensions que va ser elaborat en, co en coordinació amb la Fundació Joan Brossa i una fundació de Madrid, que és la Fundació Nascona, i pensem que amb aquest catàleg doncs, donarem a conèixer un Brossa Visual molt diferent eh, i és un llibre de referència que ha de servir per a les noves generacions i els estudiosos per posar les bases a l'hora d'entendre doncs, aquesta forma de, de ser poesia més experimental i trencadora. D'acord, vale, perfecte. Moltes gràcies. Fins Molt... d'aquí les preguntes. Si volguessis afegir alguna cosa per donar-li protagonisme. No, jo crec que més o menys, no sé si ha quedat clar el que he dit, crec que, sí, que sí. està tot bé. Vale doncs moltíssimes gràcies, dit. Molt bé, gràcies. gràcies. Doncs amb l'Irena de les Heres, que hem comentat aquestes novetats també, que porta aquest any brossa, o que ens ha portat aquest any brossa, que ara doncs, està a punt de tancar. De fet, ens explicava doncs la Judit Berners que aquest cap de setmana tindrà lloc al darrer dels actes institucionals en torn a aquest any brossaca entre altres aspectes, ens doncs, ha servit per donar a conèixer ...la figura del poeta català a la gent que no el coneixia... ...també, doncs, de donar més importància a tota la seva obra... ...i fins i tot, doncs, de reeditar diversos poemaris... ...que ja no es trobaven, eh, doncs, a les botigues de, de llibres. En aquest sentit, doncs, tornarem a visitar el, el Centre Municipal d'Educació aquests dies perquè ens han comentat que des de l'Oficina de Català també estan preparant alguna activitat paral·lela al voltant d'aquesta doncs, exposició Brossa Polièdric. Això, però, ho explicarem en els propers dies. I si voleu recuperar la conversa que acabeu d'escoltar de l'Irena de les Heres amb la Jutit Berners, doncs, ho podeu fer a través de radiopalafrugell.cat. Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi. I es per explicar-vos a continuació que el passat dilluns, dia 2 de desembre, es va celebrar l'estadi municipal el cros escolar de l'estadi entre els alumnes de 5è i 6è de primària i primer i 2è d'ESO. 1031 nens en total i nenes de diferents centres educatius de Palafrugell van córrer al voltant d'un quilòmetre de la cursa organitzada per l'Institut Municipal d'Esport. Així doncs, enguany més de 1000 participants al cros escolar de Palafrigill, que també va comptar amb la col·laboració del Club Atlètic Palafrigill. L'objectiu de la cursa, que ja s'ha convertit en una tradició és la de promoure la pràctica esportiva entre els infants de les mateixes escoles a l'hora que s'incentiva la interrelació entre els diferents centres de la vila. A més a més, el cross escolar aporta valors als nois i noies que hi participen engrescats per viure una jornada esportiva que surt de la rutina de diària que tenen a cada centre escolar. Els guanyadors de les diferents categories van ser a cinquè de primària, en nenes, Lola Canca de l'escola Badruna i en nens Ibrahim Dairac de l'escola Barceló i Mates. Pel que fa a sisè de primària, l'Abril San Bernardo de l'escola Carrilet va ser la guanyadora en la categoria de nenes i la categoria de nens se la van portar Aleix Escribano del Col·legi Sant Jordi. Pel que fa a l'educació secundària, primer d'ESO els guanyadors van ser la Salma Kabach del Col·legi Sant Jordi i en Roger Pí de l'Institut Frederic Martí i Carreres i de segon d'ESO la Martina Beguer del Centre Prats de la Carrera es va imposar en la categoria de nenes i en la categoria masculina la victòria va ser per a Kraf Mahup de l'Institut Baix Empordà. I arribats a aquest punt de l'informatiu... És moment per a la informació comarcal destacada de les darreres hores i que ens porta a explicar una notícia que hem rebut aquest migdia i és que els Mossos d'Esquadra van detenir una parella i van desmantellar una plantació de marihuana instal·lada en una casa desocupada de la pera. En aquest cas, els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de la Bisbal van detenir el dia 5 de desembre, la Bisbal d'Empordà, una dona i un home de 22 anys d'edat, de nacionalitat espanyola i marroquina, veïns de Girona com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i, a més a més, un delicte de defraudació de fluid elèctric. El passat 15 de novembre, agents d'aquesta comissaria de la capital de la comarca, van tenir coneixement que en una casa unifamiliar del municipi de La Pera hi hauria una plantació indoor de marihuana. Concretament, van saber que, tot i ser una casa deshabitada, algú la podria estar freqüentant per cultivar-hi i cuidar la plantació. La unitat d'investigació que es va fer càrrec del cas va esbrinar que la casa tenia una doble escumesa a la xarxa elèctrica, que el consum de la llum era molt elevat i totalment compatible amb una plantació de marihuana en ple rendiment. Tanmateix, s'observava un aparell d'aire condicionat en funcionament al balcó, tot i no hi viure Ningú. El matí del 4 de desembre, i en base a una entrada i registre judicial, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana i d Investigació d'aquesta comissaria, conjuntament amb agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona, van portar a terme un dispositiu per efectuar una entrada al domicili. Un cop a dins de la casa, els Mossos van observar que al garatge hi havia 16 sacs de terra i que dues habitacions del segon pits estaven preparades per fer-hi cultiu de marihuana. En una d'elles es van trobar 92 plantes amb els capdells en estat òptim per a la seva recol·lecció, així com diversos focus i un aparell d'aire condicionat. Els agents van localitzar i intervenir nombrosos objectes destinats al cultiu d'aquest tipus de droga, tals com té gestos, focos de llum, ventiladors, estris, fertilitzants, adobs, aparells d'aire condicionat, filtres, extractors i transformadors. La investigació va determinar que els dos detinguts eren els propietaris i cuidadors de la plantació. Per aquests motius, els van detenir com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Els detinguts a qui no els consten antecedents van passar el passat dia 5 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de la Bisbal d'Empordà, al qual en va acabar decretant la seva llibertat en càrrecs. Tornem ara cap a casa nostra i ho farem per recuperar uns fragments de la conversa que vam mantenir amb el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, en Pau Lledó, al voltant de la problemàtica de la mobilitat que hi ha als carrers Bailent i Nou de la nostra vila. Si us recordeu, fa unes setmanes, a través de les xarxes socials, diversos veïns i veïnes d'aquests dos carrers mostraven la seva queixa pels habituals problemes de mobilitat que hi ha en aquest creuament i també dels accidents que hi sol haver-hi de forma recurrent. En aquest sentit, com dèiem, ens posàvem en contacte amb el regidor de mobilitat, Pau Lledó, i ens comentava Paullador que eh, després de la reforma del carrer Torres i Jonama que es va efectuar ara fa dos mesos, l'àrea de mobilitat ja va posar-se com a objectiu la resta de carrers paral·lels d'aquesta zona i en aquest sentit Paullador remarcava que els problemes de mobilitat en aquesta zona s'arrosseguen des de fa molts anys. Aquest és un problema endogàmic d'aquesta zona, diguem-ne, de fa moltíssims anys. És a dir, és un problema...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 i era fer, això, fer aquest estudi d'aquesta zona. Així doncs, la configuració d'aquests carrers provoca que pugui haver-hi problemes en el trànsit d'aquesta zona i, segons Lledó, un dels principals factors és l'accés de velocitat dels vehicles que hi circulen. Per tant, al carrer Bailent, el que normalment passa és que bueno, és un carrer de d'emplada, que els cotxes solen passar més ràpid del normal perquè hem fet estudis... Uh, I veiem que les velocitats doncs, són, són ràpides, són entre, um, entre 50 i 60 km per hora. i recordem que que van que, bueno, que la població ens està, està delimitada al nucli urbà 40 km per hora. I en aquest sentit doncs és un problema que, que coneixem de fa, de fa temps. Un parell de setmanes enrere es va produir un nou accident a la cruïlla del carrer Bailen i Nou i, posteriorment, des de l'Ajuntament es va procedir a repintar l'estop que hi ha al carrer Nou. Una actuació que ja estava prevista, segons explicava el regidor de Mobilitat. No obstant això, també reconeixien en aquesta mateixa sintonia que no és un creuament segur. Sí, la llàstima va ser que, que, bueno, que nosaltres ja tenim prevista aquesta actuació fica parada i que, va passar aquell accident d'ons que va córrer una mica per la xarxa. És un stop que sobresurt una miqueta i sobresur aquesta visibilitat i llavors hi ha un mirall eh, que ajuda a que la persona que condueix des del carrer de des del carrer Nou, doncs pugui tenir visibilitat dels cotxes que pugui tenir visibilitat, dels cotxes que pugen del carrer Bailent. Per tant, ah. nosaltres sabem que encara no és suficient aquesta aquesta, aquesta seguretat doncs nosaltres hem de posar una mica més de remei no és un encreuament eh, que sigui del tot segur i nosaltres doncs des de mobilitat i des de també de caminat de policia eh, ja estem fent l'estudi i per tal de fer front a aquests problemes de, de mobilitat eh, i també de, a més a més d'aquests carrers bai i nou que hem anat eh, comentant també de la resta d'aquesta zona cèntrica de Palafrugell, frugell Pau avançava que ja han dut a terme un estudi, un estudi que posa sobre la taula diverses mesures a prendre com pot ser un canvi de direcció o el de disminució de la velocitat. Ja hem fet ja hem fet l'estudi i bueno, és una estudi que, evidentment doncs, ens, ens, ens demostre en demostra a través d'estadísticament de, de, parlant doncs que hi ha un problema i que hem de resoldre per bé que com sempre diem des de mobilitat, aquests estudis de canvis de direccions,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 Uh, aquests canvis els uh, segurament els farem, però els farem bé en el seu debut temps. L'estudi de mobilitat d'aquests carrers s'ha dut a terme a través d'un aforador, una eina que dona informació de la quantitat de cotxes i la velocitat a la qual circulen. Gràcies a això... Doncs, des de l'àrea de mobilitat i també des de la policia local, doncs, tenen més informació per saber quina actuació han de dur a terme. Tenen diverses propostes sobre la taula i ara doncs, és el moment d'estudiar-les i valorar quina és la més adequada per a aquesta zona. També en Paullador ens comentava que no podia avançar quina seria la mesura que es prendria. En aquest cas doncs, no es volia mullar perquè en aquest tipus de modificacions s'han doncs, de tenir en compte diversos elements, també la part tècnica i és molt important, i doncs, per últim també ens comentava que ara que fa poc que s'ha fet aquest canvi de sentit en aquest primer tram del carrer Torre-Gionama, doncs, s'ha d'esperar un temps prudencial, i és que ens comentava el doncs, regidor de mobilitat que els canvis de sentit en els carrers doncs, no es poden fer tots de forma eh, consecutiva, sinó que s'han de fer de forma gradual per tal de no eh, provocar més problemes que no pas beneficis. Podeu recuperar aquesta conversa que manteníem la setmana passada amb en Pau Lledó a través de la nostra pàgina web de radiopalafragil.cat, a dins de la notícia, problemes de mobilitat als carrers Bailent i Nou. I abans de passar a la informació meteorològica amb la qual tancarem aquest informatiu d'avui dilluns, us expliquem que, segons avança la companya Eva Batlle del diari de Girona, un petit incendi en un restaurant de Palafrugell, ha deixat una treballadora ferida lleu per inhalació de fum. Les flames han cremat l'armari de sota la pica de la barra i el foc ha provocat molta fumerada. Els bombers han rebut l'avís de l'incendi a les 7 del matí i s'han desplaçat fins al carrer Saoleda, on s'han trobat aquest armari mig en flames. Una treballadora, segons fonts del cos d'emergència, viu al pis superior del restaurant i quan ha baixat a l'establiment ha patit una petita inhalació de fum a causa de la forta fumerada. La dona ha estat traslladada ferida lleu a l'Hospital de Palamós amb un vehicle privat. Els bombers han actuat amb una dotació que ha trobat que l'incendi havia cremat tot l'armari i de retruc amb una inundació al restaurant, ja que el foc ha rebentat una canonada que hi ha sota la pica. L'aigua ha ajudat que el foc no anés a més i els efectius d'emergències ja s'han trobat que les flames gairebé estaven apagades. Els bombers han hagut de fer tasques de ventilació per deixar l'espai lliure de fum i a dins de l'armari hem d'explicar que hi havia productes de neteja, la canonada, un endoll, entre d'altres, i tot ha quedat socarrimat per les flames. En aquest servei també s'hi han desplaçat la policia local de Palafrugell i el servei d'emergències mèdiques. I arribem a la part final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i com és habitual doncs us ho farem, eh, doncs ho farem els dilluns amb la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Observatori de l'Estartit de la mà d'en Josep Pasqual. Avui ha estat en Rafel el que ha comentat amb en Josep quina serà la previsió per a aquest inici de setmana. Us deixem amb aquest avanç meteorològic. Seguim amb el nostre espai, és el moment ara de la comunicació amb l'observador meteorològic de la nostra casa, que és en Josep Pasqual, des de l'Estartit, per saber com està la situació per aquests 100 dies i amb aquest solet tan agradable que ens fa avui. Bon dia, Josep. Hola, molt bon dia. Quina és la previsió meteorològica que tenim per aquests propers 100 dies? La vas encertar perfectament divendres amb el nostre programa, com vares parlar d'un cap de setmana tranquil, i avui llueix el sol, de moment.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 Doncs gràcies a Rafel, gràcies també a Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estratit per aquesta previsió meteorològica que un dilluns més us oferim aquí a Ràdio Palafrogell un inici de setmana doncs, amb aquestes vents, amb aquesta tramuntana i després doncs, cap a mitjans i finals de setmana sembla que eh, tornen temperatures suaus i eh, també amb bon temps això ho acabarem de saber el divendres, quan tinguem la nova previsió meteorològica que en Josep Pasqual ens tornarà a oferir. I amb aquesta informació de caràcter meteorològic doncs hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 9 de desembre. Nosaltres us recordem un parell de coses. Primer a tot, que a continuació, si voleu saber tota la informació esportiva relacionada amb el nostre municipi i també allò destacat de la comarca, doncs teniu una cita continueu tinguem una cita a Ràdio Palafrugell, en aquest cas amb els esports al punt, amb en Rafael Corbí i de l'altre, doncs nosaltres us recordem que tot allò que succeeixi a Palafrugell fins a demà, aquesta mateixa hora, ho podeu trobar al nostre portal web a radiopalafrugell.cat a més a més, també us convidem a que activeu les alertes perquè aquestes informacions que anem penjant i les actualitzacions que fem a la nostra pàgina web us arribin directament als vostres dispositius mòbils i així sigueu dels primers en assabentar-vos del que passa a la nostra vila a nosaltres, d'altra banda ara sí ens acomiadem i ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu un molt bon dia Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell